Вічні боги віддадуть тобі всім, чого прагнеш, душею. Муже й домівку тобі подарують, і згоду в родині повну. Нічого немає певнішого і кращого в світі, тільки б у злагоді повній жили і домівку тримали муж із жінкою, одним ворогам лиш на заздращі злісні, приязним людям на радість. Найбільше ж собі на утіху. Відповідь білораменна сказала йому навсікає, Ти ні на дурня чужинце, А ні на лукавця не схожий. Щастям був всіх наділяє, Однаково Зевс Олімпійський. Гідних людей і поганих, Вже як кого сам побажає. Те, що тобі подає він, тобі й перетерпіти треба. Нині до нашого міста і в нашу країну прибув ти, отже ні воді жити і ні в чому нужди не зазнаєш, що потерпілому треба, коли допомоги він просить. Місто тобі покажу і назву тобі імення народу. Городом цим і землею феаки давно володіють. Я ж дочка Алкіноя, відважного їх можновладця, має, бо він у феаків і силу, і владу велику. Мовивши так до служниць, пишнокосих, вона проказала Стійте, служниці, куди бо тікаєте, мужа уздрівши, наче вважаєте ви, що він чоловік злоумисний. Ще не було між живущих, ще смертний такий не родився, хто б до країни цієї прийшов несучи до феаків злу ворожнечу, велика бо ласка до нас у безсмертних. Одаль від інших людей, на краю многошумного моря ми живемо, і чужі поміж нас не мішаються люди. Нині ж до нас заблукав блуденник оцей бідолашний, Треба про нього подбати, під захистом Зевса самого, всі подорожні і вбоги, і найменший дарунок їм любий. Дайте ж нашвидше служниці чужинцеві їсти і пити, та покупайте у річці його, де от вітру затишно. Так вона мовила, і всі одна одну вони поскликали. В затишку там Одісея вони садовлять, де сказала їм на всікая дочка Алкіної відважного серцем, плащ і хітон вони й інше кладуть біля нього одіння, масла рідкого йому у збаночку дають золотому, митись проводять його у хвилі потоку ясного. Відповідає служницям на це Одісей богосвітлий Станьте но, одель, дівчата, щоб сам міг обмити я з себе, твані, солоний намул, і маслом собі намастити тіло, давно, бо його запашна не торкалась олія. Але відкрито, при вас, я купатись не буду, бо голим, сором мені між дівчат, пишно косих тут показатись. Мовив він так, і пішли, вони й це навсікаї, сказали. З тіла тоді у потоці почав одісей Богосвітлий, твань обмивати, що спину і плечі укрила широкі, піну обтер з голови, нанесену морем невтомним, наче сто потім обмивсь і, доблиску, намазавшись маслом, одіж нову надягнув, що дала йому дівчина юна. Зевсова донька Афіна. Тоді Одісея відразу вищим зробила на зріст і повнішим, і кучері пишні, мов би вінок з геацинтів, йому над чолом спорядила, наче тямущий митець, що золотом срібло вкриває різних умінь від Гефеста й Палади Афіни навчений, радує око тонкими утворами свого мистецтва, так вона вродою плечі й чоло йому гоже окрила.